Българските народни песни Учителя работи години върху българската народна песен, докато възстанови чистотата на мелодията, ритъма и текста. Така той даде няколко образци на народни песни. Веднъж по обият един брат изпълни няколко от тях. Във връзка с това учителя каза. Българската музика е много оригинална. Но в нея има една неувереност. Едно скрито колебание. Мълцина пеят добре старите народни песни. Има нещо модернизирано в тях. Те са изгубили важни неща. Българите пеят добре, но им липсва изпълнение. В това отношение трябва да работим. Трябва да се измени съзнанието на българина в музикално отношение. Има някои хубави български песни. Българската музика се движи в затворен кръг. В нея има голям песимизъм. Българинът се служи с народни инструменти – кавал, гадулка, гайда, окарина. Българинът не може да се оплаче, че няма музиканти. Народните песни – бунтовнически, старинни, исторически – са имали значение някога. Сега те са отживели времето си. Сега е нужна песен, която да буди мисълта. Ние искаме да покажем каква трябва да бъде българската песен. В народните песни трябва да се влее нова идея, като се смени характерът на текста. Много от идеите в текста на нашите народни песни са стари, овехтели. В това отношение предстои грамадна работа. За пример аз избрах две народни песни – «Татунчо» и «Благословен да е». Текстът на тези две песни е съвсем отрицателен. Там се рисуват отрицателни характери. Учителя покани един брат да изпълни тези песни с стария текст и с новия текст, даден от учителя, за да види разликата. Учителя каза ще пеете на българи на тези песни с стария и с новия текст, и той ще види какъв е новият морал. Старите народни песни са дадени в културата на зимата. Това обновяване на текста на народните песни, което даваме сега, е вече начало на пролетта у българина.